зіграти роль її нареченого. Навіщо не втримався і вперше перебив я його мову? Я теж ставив собі це питання. Він знову дістав пачку і цього разу таки прикурив цигарку. Проте затягся не жадібно, як можна було чекати, а якось обережно. Тоді під час цієї дивної розмови Ніла попросила мене, ні про що не питати. Сказала, що їй це потрібно, аби один чоловік дав спокій. Що ми поуважаємося нареченим і нареченою два-три місяці, щонайбільше до нового року. Потім ми начеб розірвемо наші стосунки, залишившись для всіх добрими друзями. До того ж, до того ж, вона сказала, що є змога цієї зими послати Олю, мою племінницю, на конкурс юних скрипалів до Луцька. Звичайно, якщо добре позайматися з нею. А якщо ми оголосимо про свої стосунки, а треба, щоб нас і бачили разом, і ми розповіли про майбутнє весілля своїм знайомим, то це ніяких зобов'язань, звісно, на мене не накладе. Я погодився. Він затягся тепер уже глибше. До того ж, Ніла, якщо відверто, мені таки подобалося. Я й подумав, а що як раптом ця гра, яка для чогось їй потрібна, в один прекрасний день перестане бути грою. Я, бачите, вже раз був одружений, опікся, тому до жінок ставився обережно. Але Ніла здалася мені не схожою на інших. Серйозна, музику любить класичну і взагалі. Він затягся ще раз, а тоді пожборив недопалка на купу сміття, яка лежала біля входу до цеху. Сказав, що ніяк не може позбутися цієї ідіотської звички, палити, хоч треба кидати бо вже другий рік, як лікарі виявили в нього виразку. Цієї весни вперше довелося лягти до лікарні, а зараз теж осіннє загострення. Я порадив смоктати цукерки, коли дуже захочеться палити. Він сказав, що знає про цей метод, але терпіти не може солодкого. Чай теж п'є без цукру, хоч лікарі тут рекомендують при виразці цукор – неодмінно додавати. Він мені подобався все більше. В міру трудяга, в міру невдаха. Не дуже ласий до жінок, напевне, і не надто сміливий при спілкуванні з ними. Я запропонував зайти в цех, бо ж таки холодно. «Ще холодніше у мене на душі», – сказав він. Уперше, повірте, після розлучення захотілося напитися – як дізнався, що Ніли вже нема. Треба буде піти до її батьків, чи хоча б на похорон, а я боюся. Не те, щоб її мертвої, а якось так. Я наче б винен теж у її смерті. Треба було все-таки довідатися, на що їй та гра була потрібна. А я поделікатничав, та чого там? Хотів не раз спитати. Та не зважився. Бо ж про людське око ми раз ще два на тиждень зустрічалися. Балакали про все на світі, від музики до моди, часом і про політику та всяку ерунду. А те, що їй чимось допомогти треба, а може й порятувати, не здогадався. Далі він сказав, що таки вдягнеться і проведе мене. Це було доречно, бо хоч я й був з набагато тепліше, а такий собі змерз, тупцюючи на одному місці. Доки ми балакали, сонце встигло скотитися на тополі старого занедбаного парку, що підступав до заводу. Стало стрімко темніти, і мені чомусь зробилося лячно. Щодо повної темряви, я не почую ще чогось важливого. А те, що далі розповів Степан, було справді чи не найважливішим з усієї його розповіді. Десь на початку осені до них прийшла працювати одна жінка. Він заприязнився з нею, зрозумів, що народжується справжнє почуття, не таке, як з Нілою. Він зо два тому відверто сказав Нірі, що треба розірвати їхні стосунки. Вона благала почекати хоча б до різдвяних свят. І все. Для неї це дуже важливо. Дуже. Вона так просила, що він вперше побачив на її очах сльози. До того ж, саме в січні на канікулах племінниця мала їхати на той осоружний конкурс. Одне слово, він згодився, хоч кожен день тепер ставав для нього мукою. «Ну от, ви все й знаєте, пане слідчий», – сказав він. «Дякую. Я відчув щось схоже на докори сумління, бо ж представився йому слідчим місцевої районної прокуратури». Ми попрощалися майже як два добрих знайомих. Чомусь мені хотілося вірити йому від першого до останнього слова – Наостанку я поставив йому питання, яке кілька разів під час нашої розмови просилося на язик. Чи були у нього з Нілою інтимні стосунки, правда попередивши, що він може не відповідати. Він подивився на мене здивовано і навіть обурено. Це я добре побачив, сутінки встигли перейти